عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافر يساً كونسيزاً كرتك رزقويةً حديث قوي بسلانيك الله عليه وسلم ودي تأذركوا امام مسلم ووان بغلال يورستيونا سجن المؤمن و جنة الكافر koga smo toliko puta citirali, koji najviše prenosi adisa, poslanika alaihissalam, prenosi da je Allahov poslanik, salallahu alaihissalam, rekao Dunjaluk je zatvor za vjernika. Zatvor za vjernika. Ođenine tu u kafiri, a dženine za čafira. Eto šta je Dunjaluk? Zatvor za vjernika. Prema tome, ako se ti osjećaš na Dunjaluku toliko dobro, to je znak da nisi u zatvoru. A poslanik je definirao Dunjalu kao zatvor. Prema tome, ti ne možeš se osjećati normalno na Dunjalu kao vjerni. Jer tebe tangira mnogo što što. Kad vidiš lopovluk, tangirate. Kad vidiš mito i korupciju, to tebe boli. Kad vidiš nemoral na ulici ovdje po Zenici, mora da te boli. I neonormalno je da ti kao musliman prolaziš pored žena koje su otkrivene, koje nude svoje cijelo na pijaci koju stalno vidite, na kojoj se izlaže sve jedno, da li je ova naša tržnica radla ili ne stalno je pijaca otvora i po zemnici i po drugim mjestima i ti ako si vjernik ti ne možeš proći a da ne vidiš nešto što je zabranjeno što ne valja i ti kao vjernik naravno onaj moraš osjetiti neku vrstu negode u sebi s druge strane ti bi možda učinio nešto iz svog ćeifa ali znaš da je Allah to zabranio i onda kadaš ne možeš ja kao vjernik, Abdullah dulala, rob ja to ne mogu učiniti nekada bi možda tvoja strast, tvoj nefs. Tebe poveo zatim, ali ti sam sebe čupaš isto. toga. Prema tome, ti bi nekada nešto uradio, ne moraš uraditi. Ti bi uradio neka previše, ne smiješ uraditi, jer ima granica u islamu koja je postavljena. Ti bi nekada previše jeo, nemaš pravo, iako to nije svinsko meso, niti nešto što je vjerom zabranjeno, nego upravo vjerom dozvoljeno. Meso koje si kupio halal mesnici, meso koje si recimo kupio u Bedri Bosni. Halal meso, ali nemaš ti pravo da pet kila jedeš za jedan obrata. Nemaš pravo, zato što pretjeruješ u, u tom jelu, imaš pravo da se najedeš, imaš pravo da jedeš onoliko koliko ti je dovoljno, da sačulaš život, a ne da jedeš po pet ili deset kilograma i da pretjeraš u tome. Pa i onome što je halal postaje ti haram ukoliko se pretjera, jer Allah, kao što znate, ne voli one koji su musrifini, oni koji pretjeruju. I to je haram islamom i zabranjeno. Prema tome muslima bi možda nekada priušte o sebi da kažem, hoću jedno janje da pojedem sam. Nemaš pravo, zato što pretjerati. Prema tome ti si na neki način determiniran, ti si, tebi je onaj, tvoje kretanje određeno u ovom svijetu, čime određeno, onaj Allahovim, dakle granicama, određeno je farzovima, određeno je haramima i ti čim kreneš dočekate farz jedne strane, dočekate haram druge strane, treće strane mekruh, četvrte strane, sunnet i tako dalje i ti se onda moraš kretati u tim relacijama. Ako izađeš iz toga, ti već prekrišio tu mjeru i nekada kadem ti sebi možda bi dopustio nekakav luksus, kao što kaže Omar radijallahu anhu, jedne prilike ovaj, kad se obraćao generaciji za njega, kaže i ja bi, radov, se s vama upustio u dunjavu uživanja, da se ne bojim da treba zato to odgovarati sutra na sudniju danu. Tako dakle, i on osjeti nekad potrebu da se malo opusti, ali kao vjernik on mora da odi računa o tim granicama o tim granicama. I zbog toga je musliman, dakle, kao u zatvoru. U zatvoru vidjeli ste ko dođe, ko ode tamo, onaj vidjet da ne može. Ima tamo granica dokle može da šeta, šta treba da radi. Imaju zidovi, imaju brave, imaju rešetke. Sve se zna dokle možeš. Tako je na Dunjalu. Musliman vjernik ne može kako on hoće. On mora da se podržava ti ti zakona zidova koje Allah postavio zato poslanik sallallahu alaihi sallam vidite, definira Dunjalu kao siđin za vjernika kao zatvor za vjernika u adžennetu u kafiru adžennet za čafira zašto? zato što je čafiru sve dozvoljeno nije njemu dozvoljeno jer on bi morao da primi vjeru pa da onda primi ovo što smo mi primili ali obzirom da on nije primio vjeru njega ovaj a ne vodi u životu i on onda može da radi što hoće Može da ide u nemoral, može da upotrebljava drogu, može da pije alkohol, može da ide svinsko meso, može se druži s kim hoće, može da obožava koga hoće i njemu je sve u životu dopušteno. On tako bar smatra. I za njega je to džennep. Zato imam vi kada tumači ovaj hadis, on ga tumači na taj način da kaže da je zaista ovo što sam ja upravo govorio, ja sam samo možda malo onaj šire obrazložio to što je imam nevevi spomeno u komentaru na ovaj hadis, kad e tumači ove ovaj hadisima Muslima on kaže da se to odnosi na vjernika koji čuva te granice a za jata je sve dopušteno što se tiče ovoga svijeta vjernik čim nastupi smrt ako je vjernik kaže imam nebi onda odma ulazi u Allahovo prostranstvo onda više nema granica onda pogotovo kad dođe suđenje uđe u džennet tada više nema granica nema ograničenja nema da nema tamo vino, vino ima čak vino, hoćeš vino imaš vino, ali vino koje ne opijate šta, šta god poželiš imaš, ne trebaš ni ni tražiti, ja daj mi ovo jo, samo poželiš, dolazi pre tebe e to je za ovo što su radio na ome svijete a za čatira kaže, imam neveni Čim da nastupi smrt, odmah nastupi bolovi, iskušenja, kazne, probleme, a da ne govorimo o proživljenju kada već bude upućen na državanje kazne u džehednemu. E to je razlika mjegu vjernika i nevjernika. I da li sad mi imamo pravo ovaj naš prolazni život je li tako dati za onaj vječni koji ima takav kvalitet? I da li zaista... Ne staviti se u te zakone koje Allah uspostavio, to nije ništa drugo nego dvije šine koje Allah uspostavio na ovome svijetu, kuda treba mi kao jedan voz da idemo. I zamislite sada kada bi ovdje ovde, ovu našu prugu koja prolazi kroz Zenicu, kada vi dole negde u Blatuši, onu prugu koja prolazi, sada umjesto da ide prema stanici, vi je okrenuli ovamo na ulicu. I kad bi voz na Kako bi onaj pregazio taj narod, kako bi porušio ostala auta, kako bi porušio ostale zgrade? Jer kad pustiš tipa njega bez kontrole, on ruši. Tako će afir, koji ne vodi računa o kontroli Allahovoj, ne vodi računa njegovim ajetima, znakovima, njegovim farzovima, haramima, on ruši precimo, gotova je pesad, o strane će afira prisutan na čitavom dunjaluku, pa i kod nas. I kod nas. I svakog čovjeka koji ne slijedi Allahu u vjeru, on mora biti fasit. On mora fesat cilti na ovoj zemlji. On nema načina da bude ispravan. Jer svako svaki voz koji bi išao bešina, morao bi napraviti rusvaj na zemlji. Samo voz koji ide šinama kojima ga ljudi usmjere, može da ide normalno. Tako isto i vjernik koga je Allah usmjerio njegov poslanik sallallahu alayhi wa da ide ovim putem, da ne je desno niti lijevo, nego da ide srednjim putem, koji se naziva sratovno stakim, to su po u kojima vjernik ide, on može da stigne i do silja i neće drugoga zgaziti, i neće drugome nauditi, i neće pesad na zemlji učiniti. I to je jasno, evo vidite kako je lijepo poslanik, sallallahu alaihi wa srlom, rekao onaj čovjek za koga se kaže da je poznavao Dževami ul Kelim. Dževami ul Kelim znači nešto reći sa kratkim riječima, je zgrovitim jezikom, kratkom, slatkom, ali razumno. Evo pogledajte. Et dunja sidnul mu'mini o džennetu u kjafiru. Dunja aluk je zatvor za vjernika, a džennet za kjafiru. Pa zato kaže mi vjernici ne možemo ono se previše opustiti ovdje, pa uživati kao što ima ljudi, pa umore do koljena. Pa onda uživa i smatra da je, da je da je to njegov zadatak na ovome svijetu. Poslanik, s.a.v. kad već govorimo o ovome kitahu zuhdu, Neka znamo, vidjeli smo da je na ovome svijetu mnogije stvari propustio, a mogao je i on da uživa daleko više nego što je uživao. Zbog čega? Zato što je Omer radijallahu talanu, vidjeli se jedne prilike, rekao kada je bio na onoj Hasuri, pa malo spavao, pa mu se to vidjelo na njegovom licu, kada mu je rekao, hazreti Omer, pa, ja Resulullah, pa ovi ne znam, perzijski, ne znam, kraljevi, bizantijski carevi, oni uživaju, imaju svoje dvorce, imaju svoje posebne ležajevo, svile i kadite. A ti Allaho poslanik, on te najviše voli i on ti oprosti ono što je bilo i što će biti i mi, tvoji sljednanici koji smo u stavni, sve da ti napravimo što god zaželiš a ti ovaj tako se ponašaš ležiš na jednoj hasuri od koje ti se pokazuju znakovi znakovi na tvojome tijelu i tvojome licu. Pa on reka rekao Omer, zar nećeš da ovaj svijet pripadne njima a nam onim a da onaj svijet pripadne nama? Zar nećeš? Dakle, nama pripada onaj svijet. Onaj svijet koji je vječan, onaj svijet u kome patnje nema, onaj svijet misli se na džennet, naravno za muslimana, vjernika, onaj svijet u kome iskušenja nema, onaj svijet u kome smrada nema, u džennetu smrada nema, nema smrada, nema izmeta, nema fiziološke potrebe, fiziološka potreba kako se navodi će izlaziti kroz znoj i on će da miriše kod vjernika, a u džehennemu će sve da smrdi i za zaudarati, I zar nećeš ti da se pripremaš za taj, za taj miris, za tu ljepotu ili voliš da ostaneš sa ovom ruljom koja vodi u taj smrad, jad, bijedu, poganluk, pesinluk u taj džehennem koji, koji je namjenjen svakom onom ko ostavi Allahovu vjeru, njegov, njegov zakon i njegov ustav koja on preko svoga Kur'ani kerima i svoga poslanika sallallahu alaihi wasallam obrazložio.